Ott tartottunk, hogy Dix szólt kész. Megnézek egy emáit -E vagy EMID-et Berlinben. Tudsz rá bármi okot, hogy ne tegyem? Ugye itt tartottunk. Ez már, ez már megy, ugye? Uh, igen, igen, igen, az hogy megy. Mondj előtte egy felkomfot is. Igen. Hm. Üdvözlünk mindenkit a 12 -dik? Talán a 12 A a 100. oldalon tartunk. Mindig egy kicsit le vagyok maradva a baritóképpel. bár nem, nem szeretnék az lenni, de pont most nem találtam olyat, ami múlt van és még nem volt, úgyhogy betettem a múltkori Davost, bármi tudod Iron Lion's lion Ami kiderült, na bocsánat, hogy nem önálló zenei műfaj. Így van, nem önálló zenei műfaj, hanem tényleg remix az egész. És azt csinálják, amit tényleg itt is csináltak, hogy fogják a Spotify össze számot, és akkor beletekernek, és akkor azt levadják. Az a helyzet, hogy nem hallgattam be egy számot semmit, ezt ide a képzelni a lényekről is. Füvet meg nem fogyasztok, úgyhogy... Nekem plusz ez, ez Bob Marley and the Wailers B oldalas számoknak adat a mi a benne, hogy mindent ö, meg kell hallgatni, ezért az Iron Man's Line betettem oda a web hogy ezért szintben legyünk, tehát... Hát akkor te ott maradtál le szintileg, hogy én utoljára megvalom így koncepciós felészekén, utoljára a Korvin mozi előtt volt egy zeneműbolt, és ott jártam utoljára úgy, hogy még CD-ket lehetett kapni a boltban. Én nem tudom, hogy ilyen van -e még. Hogy nem. nem van, van. Van, van, de van. De van, De hogy én, engem mindig elkábrásztatott, és tudjátok micsoda a baritók. Tehát annyira szép borítóik vannak. A bakalitát is lehet. Kap. A bakalitát azt tudom, az Antipárinkban már nem, nem, a muzika csak volt, vannak útjai. Már annak jó, a csúcs, hogy hekelt ez a. Ugye, újra matták? Az azt hiszem az a címe, Igen. aminek volt a rejtett száma, le kellett a belsőiről fejteni a papírt, és az alatt volt a rejtett szám. Ó, a tükkös. Ezt a tükkös. Sőt, találkoztam egy, egy, egy, egy sráccal, aki nagyon nagy volt, és mondta, hogy általában volt valami játék. A 80-as években, ilyen neuromancel játék, amit nem tudtad befejezni, ha nem törted meg. Jelö, tudtok? Nem tudok. Nem. Nem. Valószínűleg tőle esküszik rá, hogy az a koncepció része volt, hogy neked meg kellett egy hexa, hogy török, kiszállni. Tehát körülbelül nem tudod megcsinálni. Több ilyen játék volt. Lehet, hogy valami hibás mérziók. Igen, lehet. Nem, de a legendáról kérdezem. Az a poén, hogy a törésről szólt. Erről a kérdésről kérdezem, hogy a játékot találkozott először, és utána kapott rá regényt, és ott le lehet. Úgy tudom, hogy a játék nem ilyen volt, bár én nem játszottam végig, meg kell mondjam, hogy. Tudja, volt, hogy megálltam az a stílus. Ismét csalós játék a gyermekkorunknak, az Asterix és Obelix. Berix? Abból volt egy ilyen félig magyar, félig francia játék, amit szép csalva csak megcsinálni, mert össze kellett a varázsútahoz a hozzávalókat, és utána ki a receptet, úgyhogy véges számú hozzávaló van. És az úgy nem jöhetett létre, hogy meg megszereztek a Bobbi-levelet, a Word és a Zöld erdei bombát, mert valami mindig közben jött. A másik egyébként, a Game Developer telco tényleg volt egy olyan verziója, amint kiszivárgott a rendre, viszont uh, hibás verzió, ez nem hekert verzió szivárgott a rendre. Mm. Úgyhogy a játékban egy idő után, nem tudott nyereségesen a céged, amit vezetsz, mert elkezdték lopni a játékodat. Uh -huh. És em em emberek panaszkodtak a hogy nem lehet mennyi a játékot, mert elkezdték kaloszkodni ja, a játékomat ja, ja. És akkor a modod hogy hát... Tai conception! Öreg, miről beszélünk, ugye? E, on Record elmondom, hogy életem legszebb bugja Egy rendkívül bonyolult svéd játékban volt a svéd. Tehát, e, úgy van, hogy a egyszerű játékok amerikaiak, a bonyolultabbak már elkezdenek kelet-európaiasodni, a németek már nagyon bonyolultak, a svédek meg norvégak a legbonyolultabbak. és a egy a... A japánok őrültek, az egy kicsit más. A, a, a svédek bonyolultság alatt azt értem, hogy ez a Hearts of Iron nevű másik világháború szimulátor volt, ami 36-48-ig követi az eseményeket, és 6 szinten lehet irányítani mindent, ugye és hogy mindent. Tehát, hogy most éppen melyik helyen a vonat hol megy, és hány embert visz. És ebben a játékban, én engem nagyon nörültem, hogy ez így van, ez mondjuk 2000 környékén volt, tehát lehet, kicsit később, és én meg is vettem ezt eredetiben. CD DVD- mert akkor még nem volt, tehát mondjuk DC++ volt, mert mint tudom, kazai is tanál volt, de ez egy nehezen törhető játék volt, vagy hát így ismerjük a nehézségeit az kívül nagyon sok minden volt benne, például fölöttén én ablak a németeknek, hogy akkor akarod a holokausztot, jó, mínusz 10 szén, plusz tíz... E e e e ...pénz. Ez miért volt jó pénzt? Kaptál, érted? nem de Ez a játék később nagyon durván tovább fejlődött mert volt egy lengyel csapat, aki egy olyan modot csinált rá, hogy elszállod ödet. Na, most a negyedik résznél tartanak. Ez 10 év fanatikus közössége, de kijött a magyar verzió, Rendben, oké, magyar verziót lehet kapni a CD-galaktikusban. Elmegyek, megveszem. Elnyitottam a játékot. Én úgy gondolom, hogy a franciákon nagyon sok minden múlott, úgyhogy megpróbáltam ezt a dolgot itt helyrehozni. 36-tól indultunk, behúztuk a féke, diktatúra rögtön, kényszersorozás, sorozás, tankfejlesztés, vonal elfelejtése, légierő létrehozása. Na hát nagyon jól a dolgok, el is foglaltuk mondjuk Spanyolország nagy részét, agy lehetett, beküldtük a idegen légiót. Kedett a hely meg az ember. És 38 február 11-én kifagy a játék és soha többet nem megy tovább. Ez mi az istennyire lehet? Hát én mindent föltúrtam, elég jól modonható játék. Írtam a cégnek. Magyar verzió, mi a fasz írták vissza? Vaj, nem tudok belegyúlni. Nem érték, hogy ezek milyen itt. Meg, hogy milyen eseményeket küldök magyarul. Na, mindegy. Mi történt február 10 én Miért fagy le a játék? Na, és akkor elkezdődött a történelmi kutatás. De az történelmi volt. Aznap kivégeztek, volt. 11 republikánus eh, spanyol tábornokot frankóék a már befejeződött polgárháborúba. Ez egy esemény a játékban, amire egy csak így értesít, de mivel, hogy nincs republikánus Spanyolország, mert én elfoglaltam azt az egész területet, ezért hibát dob. Úgyhogy, mi a megoldás? Kosztalitka egyik szigetét átlvezte republikánus Spanyolországra, és ott megtörténtek ezek a dolgok. Hogy, hogy nem! <gül> és mentünk tovább. a koságon 3 kivégeztek 11 ember. Mentek <gül> tovább a dolgok. A Erkek, ez ugyanaz a, a játék, voltálom, amit gyűlölök játszani multiplayer vagy gyűlölöttem játszani, mert úgy nézett ki, 36 indul, németek egy komandót hastást, bepakolni egy hajóba, elküldeni venezuela alába, elfoglani az alajmezőket, és onnét csak tartályhajókat gyártani 44-ig, és küldeni a alajat. Ezek az értéke azért, azért érdekesek, mert pontfogos volt az, hogy a dráva, a dráva minusz vízszint van. Megkérdeztem a felelős szerkesztőtek, ez nagyon nagy örömmel újság akkor Pali azt történik, hogy két tűzoltó folyamatosan hordja vagy a drávában, csak azért, hogy ki lehessen száradva. De mondta, hogy nem már nem, van egy normál vízszint és az, az alatt van. Ja. És a norma alatt minusz van, ha hát akár Igen. nézzük. Igen. Kicsit reméltem, olyan a hogy víz legyen, de nem. Na, um. hát, kis kitérő meg volt, ha még valakinek van jó bugya, akkor azt meg lehet azt a Hát az nincs, de van egy kicsit, inkább téma játék a 923, felé egy olyan nagy szabásos szerte az volt még kapodják, ami még nem volt a színe. Fú, abszolut is, hogy a modern nagy lehetett vagy más kellni változó bántér de közben a, a teljes kiberekizítni benne volt, ott a bandát, és a kell uh -huh. másználni a Matrixban. Szomás 80 évek. <laughs> és az egyik főszer ez volt. A másik pedig az, hogy, hogy megakadályozza a, a vámpire változását. Én csak olvastam róla a kofban is egy nyáladzőt, hogy hú, hogy hú, Nekem is vannak ilyen kóvas élményeim, hú, hogy ezek biztosan voltak ezek a játékok. Biztosan volt, hogy a nonsense hogy amit mondtam, hogy nem elég Most már fent van az egész longplay a YouTube-ból lehet nézni. Igen, pontosan, igen. Ez banda család, youtube a játékot nézni az. Ez a fiablak a sportja. Én a sport nem hittem el, hogy meg lehet csinálni, sajnos megcsinálták. Hát annál sok orosabb, mint vártam, de. Van be. nekem egy barátom, aki alapvetően azt csinálja, hogy ő figurát fest. Megveszi és festi őket, és emellé Twitch tv néz. Ezt itt el kell mondanom, hogy ő azt mesélte nekem, hogy van egy lány, aki egy maszkot visel, nagy dekoltása van, és egy nagy, nagy óra, és ő játszik valamilyen játékot, amit senkit nem érdekel, de gyakorlatilag nézik 10 millió, folyamatosan megjegyzéseket tesznek arra, hogy mennyire ronda az óra, ő ezen folyamatosan elkeseredik, és úgy pörög a számláló, hogy küldik neki a pénzt, hogy semmi más nem pörög a virágon. És ez fura. Uh, pont uh, tehát, ahonnan jöttem a dehetés előadásról, sikerült egy időutazós előadáson másfél órából esődik, nem egy órát. úgy végén beszélgetném egy kicsit. Ezért késtenem. Uh, ott, ott hoztam a BugProbill azt a heady dritjét, hogy a fia jött hozzá panaszkodni, hogy apa, Kirúgtak, mert azt hiszik, hogy hegkeltem, pedig csak lagolok. Egy <gül> Bill van. kérdezte, hogy ennél rosszabb lesz ez szerintem, mert már most 10 éves a gyerek és már nem érti, és innen nem ér, azért van hová tovább. Igen, hát abszolút van hová tovább. Csak nem nekünk. Hát ezt nem tudom. Egy kolléganőt megkérdeztem, azért egy problémával, hogy lehet PDF-et kinyárni a izéből, projektről van hogy print, kell egy -e PDF printer és oké. Okay. És mondom, volt voltál, hány beszélget kértél? Kilencvenc? Kilencvenc? Öt. És az altom így zárójel azt nem tudom, látni, hogy láttam egyébként, hogy a világ nagy, négy nagy világvallása hogyan néz ki, ha a Google-ben keres rá, a How to convert to. És akkor az első a kettőszism, a második, a iszlám, a harmadik, a nem tudom, a buddhizm, a negyedik a pdf. How <gül> <gül> to convert to. Hát a hindízmus veszte. <gül> no. A pedig ilyen biztos vallás. Igen. No. <gül> A PB-ek az a dolgó... Igen, Igen Adobe... Adobe... ...Bizizsod. <gül> <gül> Adobe Zátor. Erről nagyon hosszan tudnék beszélni, de az majd máskor. Egyszer csináltad -e a kutatást a kibertérvallásairól. Igen? Igen, nagyon érdekes volt. Csövcsövőd Google például. A Google-m idehatóságban a hívő egyház. És Pagettis-e... Pagettis-e... ...annak a környékén volt. Igen tartozik vagy nem? Ide, ide, ide. Abszolút tartozik. Na nézzük akkor, emberek. Ahogy a eh, Cybertér megremegett, elmosodott nem tudom, ez mit jelent, nincs talán az angol. E, e, e, e, ez azért húztam el, a Türich kereskedelmi, bank, bank, kereskedelmi bankrendszerének hüvesen bonyolult formái léptek a helyébe. Ez a hüvesen bonyolult, ezért húztam el ezt a nyilag bizonyos. Ez, egy jó, ketelek, kerek, elett, ez érdekes, meg, a jó, kerekedett az érdekesnek. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Melyikben az Itt van az eredeti. Itt A nál az eredeti. A főszereplőnek angol kéne. A kereskedelmi bankjának hűvös mértékű útvesztője került a helyére. Nem, nem, az eredeti be is elnézést nem mondat. A elmosodott egy al, alakot, váltott, jókedve jó kerekedett. Kéznek. Magyar, hogy se a nevéje vagyok, én vagyok. A másik, ami az izé a bankrendszerének hűvös formái. útformái. Az a klasszikus banképület, amit a 60-70-es években építettek, az ah akkor rendszerben. Vagy a 20 években. Betonból. A 20-as években is divatos voltál, beton svájt volt. Wintermúlt egyszerű fehér fénykockának bizonyult. Ám ez egyszerűség hatáltalanabb bonyolultságot sugárzott. Hát ezt öt jelet tettem mellé. Miért? Múltkor beszéltünk róla, hatáltalanabb bonyolultság. Múltkor te mondtad. Nem is az a left. Lovecraft. Lovecraft. Hatáltalanabb bonyolultság. Ez, ez a dupra, tehát a ellentét dupla jelző, ez Lovecraft. Tehát a szörnyatos geometria. Igen, igen, igen. igen. igen. A borházból jön ez is egyébként átételesen, de ez egyszerűen nem lehet. Mindig ő használja ezeket az emberből forgatott jelzőket. Lovecraft tudott tudod ről nem valószínű. Nem, nem, nem tudott. A halottul. Fordított. Igen. tudott Lovecraft-ról, és Borges-t valószínűleg kívülről tudta a bizony. egy van egy novellája, ami azt mondja, hogy there are more things. Igen, és az a nak van dedikálva. Csak szerintem Lovecraft-ról életben nem tudottan mondani, hogy... Na, meg amikor... Sokat volt. Egy -egy, ez sokkal fiatalabb volt. Pedig ez mennyire morosz lenne egyébként? Tehát hogy olyan tiber van regényilmény, amiben a bátor vakmelődekás bemegy egy rendszerbe, majd elszabadít egy fekete túlót. Szerintem már értak ilyet. Ér. Szerintem már értak ilyet. Ér. Ér. Ér. Tehát ítége kell, ha nem értak már ez ér. fanfictionben, legalább tesz. Ez <laughs> van, ez a hányán. Stroth. Mosodlák. Oh. Komputációs demonológia. Igen. Mosodlák. Ez Isten, de soha eljövözetes. Most az a kárállapfia. Aztán a Bencsúszik elég sok mindenbe, a, a bontól egészen a IZO 9001-es tanúsítványig. De nagyon király! <gül> Sőt, van egy ilyen Girls-kiegészítő, hogy túllupánk. Kérem, kérem, meg is van. nem kaptam egy havert. Ez jó tényleg nagyon erős. meg egy igen, igen, azt tudom. Na akkor most ugye azt történik, hogy az első halála van kéznek. Sok minden elő fog itt jönni, imádom. De hogy megtörténik a halál, Kéz érezte, hogy a Dex széle a tenyerébe vág, amikor átcsopott a Max visszagombra. Hát ezt aláhúztam. A max visszagombra. Ahogy gombokat nem. Nem hívnak, Ahogy gombokat nem hívnak, Ahogy gombokat nem hívnak, meg képzeljétek el ezt a dekket. Emlékeztek a komodorra például, ha mennyi gomb volt rajtam, aminek lófasz. Rune. Rune, igen, rúgom. Meg részta vagy mi a francia? Igen, de egyébként én így voltam a száz gombos billentyűzettel is, hogy System Rec. Mi a pöcsom az, és miért nem csinál egyik játékban sem semmit? Vagy, vagy ehhez hasonlóan. Ez ha, ez a hátul. Hello, az ha, a, hátul. a hátul. Hello. Hello. Hello. Az Jó rész. Meg vagyok később ráfogja nézni, van itt. <gül> <gül> Mondtam, hogy később rá fogsz egy tévedésbe itt. Igen, az biztos. nekem ez a mox vissza egyébként olyan, mint az oldalon... ...videólejátszóknak... Nem, miért a videólejátszóknak a gyors visszatekerés gombja. Pontosan ezt akartam mondani. Ez egy gyors visszatekerés gomb. Igen, ez egy... Vagy az, vagy. Tehát én Escape mellé tenném, minket Escape. Tehát az a gomb... Volt egy gomb, hogy Escape. Ivádom, tehát... Most már csak Esk van rá, a Belek nem, Volt, mikor Mi a ez a scrollok. az, scroll -ok az, az eszkép Hát, az előtt. Hát a van nem állt, Tudod e. mikor kell a scroll, -ok? Én... Ha dolgozol excel akkor behalszhatom, <laughs> hogy, hogy... Tört, mi a tört, hogy a scrollok -ok, mit mutatja a képen, a hozzám, hogy pedig még Erre nem számítottál, nem számítottál. Ja, képen. ez a villamos, akkor <laughs> indikorán te le. villamos tábla vezérlésen reákon. a a rendszerbe, így a gaszt Utána ilyen bárcs. Kéne, és követed le magad. Jazz, relax, and go by Eddig beszéltünk, Tehát Max vissza. Én az éterének De tudok beszélgetni, hogy berülről az is kifiaznak. Igen. Miről? Miért nem húzodol? Miért az Azonban túl vagyunk. Igen, az már út, akkor Ne, ne, most az előbb. Igen. Ez olyan, mint a turbóbomba. Abszolút. A turbóbomba. A lényeg szép. A valamit szép. A lényeg szép. A lényeg A lényeg szép. A Persze, az de az egyébként a 80-as években autókai is rendszeresen úgy beletették valamikor egyszer a továjárását. Jó, de ott, ott, még, ott még kinyitotta a turgó szelepet, az világban. De, de az a fotel, ahol, ahol semmit nem csinált, hanem újra. Általában persze. lekapcsolta. Tehát nekem volt egy olyan gépem, olyan volt egy... E, e, egy counter, ami 60-at mutatott, ha megmondtam a turbót, akkor 40-et. De miért mondtad valam meg? Egy két előre nem tudok őszinte akart mondani. A gép előlapján ki is írta egy szép zöld szám. Igen, nekem is ilyen volt. Gyermekkor kérhet édessége miért volt a turbólágú, hiszen amúgy turbótak benne. Így <gül> a amikor már kell menni a turbóból. Búztod, vagy... Igen, igen. igen. Ne ugye a tarul volt az a szó, ezért ilyet lehet kapni most. Egy. De <gül> ezt láthatod, akkor meg a hang és a két turbo, és akkor magától <gül> már. Nekem a, a briga, van egy a a nagy piros gömbös hogy vagy és annak az az értelme, hogy ha nem ülsz rajta, akkor. És ez a brigával ugye van, benne egy üldönyt, azért ez a búzgom, és arra való, hogy ha nem ülsz rajta, akkor eltolja magát a bringa, akkor és akkor így néz felfelé. Amikor viszont rajta ülsz, akkor mondják, hogy na, akkor nagyon meghalsz. Ha rajta veszte és gurulsz, akkor a busznál ráengedni a komplet 600 wattot a hátsó tengerre és így, ott már sárga, meggyűlök és így, így a hajat, De még egy pillanatra megállnék a Max Vissza gomgnál. És nézzél a telehold IT-velé. Igen. Na azért annyira nem. Vagy dobsz egy hátas. hogy milyen gombok vannak még akkor ezen a dologon? Tehát, ha van Max Vissza. Mert rossz van vissza. Tiszta, hogy... Turbo. Volt, a, volt, ez, volt a, egy simsteam sim sim kapcsoló igen, is. Igen, mert arra igen, is valamintosan rácsapkodott, de, de az utolva kekették bele. Ja. Igen, igen. Vagy Volt előzni egy ilyen max reverse, vagy? Valószínűleg igen. Hát nem mindegy. Vagy... Hát ugye a backspace... Az az e, írógépre mert nem az írógépre jön a backspace. De. Vissza tud menni az írógép? Igen, igen, igen az És az akkor ráütjük ide azt a betűt. Igen, És Itt akkor a, előbezted a kis idejét. Igazán profi eltúrnos írógépek, robotról, és egyébek, amik, amik már a számítógép előtti állapodat voltak, Azután külön a breakspace gombon, uh, már alára benne volt az a funkció, hogy hívja a videópecstéket Ott Oda csapott egy az aggat. Ó, oh, és akkor nem kellett Persz, Persz, persze a... Persze, persze. Robotrom 2002-es szinteketet. Az azt, az azt is mondta, hogy egyszer leírtál egy levelet, uh -huh. ne kelljen fény mással, hogy nem volt olyan, uh -huh. leírtál egy az egész kapira. Igen, igen, igen, láttam. Meg volt olyan, aminek ilyen piros... hát az nem lett sorból, hanem piros ilyen elektromos sor, mutattal mit írsz, és csak később itt rá a papírra. Ú, uh, ez a kemény voltak, nem. Na, de Jó hogy? Ez a híres Ez tényleg Ez tényleg az. Ez tényleg az. Ez tényleg Ez tényleg Ez tényleg az. az. Ez tényleg az. Ez tényleg az. Ez tényleg igen, de hogy, hogy, hogy van Max vissza, és el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen nagy gomb, nem. hogy egy könnyen rá lehessen szóval csapod. És ugye nem is volt a de széle a tenyérébe vágt, tehát a szélén van a gomb. Tehát nekem nem is volt kérdés, amikor olvastam, tehát láttam magam, hogy egy ilyen gombban van egy ilyen jel, van két ilyen Két ilyen pontosan. Te is volt kérdés. Ami igazán szálló, hogy ahhoz, hogy miközben te nem látsz, nem a szemeden keresztül látsz, valamire rácsapni ahhoz rendes motoros vezérés, minden kell, ha kinegatja a jacket, vagy bármi, az sokkal célszerűbb, de az egy primitívebb mozgás, vagy következő konferencet igénylő. Ez megint felvetőségek, ez egész interfész az agy így pont az ember az mert a gondolatokat leforduljuk a számítógépest parancsokkal, de minden mellett még így be kell írni, hogy a meg a bortó, meg mert aztán nem kell bejönni, de gombok vannak a fő funkcióknál. Igen, ugye, ha megnézzük, hogy hogyan gépelnek, akkor most jön benne hogy nem kell látod azt a Ha hát, hát, tudja, hogy hol valaki időzött, akkor rá tudsz csalni hát én gombot. szoktam már, hogy a is. A másik egyik, de ez, ez még istenes, mert a, a Snowcrash-ban, ahogy ez megvan írva, az gyakorlatilag egy olcsó Japán Zoom fényképezőgép kinyílik és az vetíti bele a szemedbe a, az internetet. A baszottabb leírás a Stevensonnak ebben a Na nézzük tovább, emberek. Én azt húztam alá, hogy. Nekem az egész kíván itt az az, hogy a Matrix visszafelé kenődött, <gül> és ők félest ugrottak a svájci bankok félhomályos aknájába. Ami azért vicces, mert a svájci bankok félhomályos aknája egy fél évvel ezelőtt, amikor beleugrattunk egy jó nagyot, akkor az egy GVD volt, és a németek vették meg. <gül> Nem csak Um. És azt, aztán azt mondták, hogy most akkor bevallgatjátok, uh, mielőtt figyelzi ezt Én találkoztam ez alá, hogy ugye most átkerül Csibába. Vannak itt bizonyos számok, herr, akárki. Azt mondom, igen, azt mondom. Hozzunk egyenlő szintre. Azt mondom. Igen, azt volt igen. Az, igen. Igen, na, na, akkor most be lehet vallani, mielőtt. Igen, ezt, ezt mondom. Nem lehet, az a az, az, az magyar hivatalnak uh, tempó lenne. Kivel nyert mielőtt? Igen. De most már érkeztünk Csivába. Igazad van. A játékterem hátsó szervizablakából hulló fény nyírkos farasztemez törött darabjaira, és egy kibelezett játékhozó csepegő burkolatára világított. Hú! Ó, oh, várj, várj, várj, előtte azt, hogy és arcok andikáltak be a neonerdőből, tengerészek és a vagányok és a kurvák a megmérgezett ezüstéggal. Igen, igen, hát itt... Én ez, ez egy igen. harmadik szám, egy Bon Jojo-ményem Igen, igen ebben a formában. Igen, és ugye visszatérünk az eredeti első mondatban. Ugye a másik harmadik szám. igen. A igen. igen, a televízió képenőnek műsor szünet idején Színére. Most a mérgezett... Mérgezett, hogy is hívtál? Mérgezett... Mérgezett ezus ég alatt. Igen, mérgezett... A mert ez nagyon nagy tetszik, az egy ég lehetszer mondjuk egy erősben. Igen, így van. Igen. van. Igen, Igen, szinten van. Szinten és tudjátok milyen fontos ez a írás? Mert most vagyunk vételés harcsságban. És figyelnek erre a mocskos kis részletekre. Ugye... Játékok sokszor as Szerintem az a erős játék, ami ilyen... Tehát a post belőle viszi a rendszerbe mert akkor elveszi azt a szerelégét ami miatt művészet Witcher 3 -ot ott szerette, nagyon vigor látom hogy túlcsák vannak benne az időket. Ja, de igen, igen. igen. Igen. És tüccés. És, és, és vannak gyerekek akik partaszlást adszalonbennek. Igen. A és gyerekek is megvattolnak nagyon, nem tudsz. Bár sehol. Ondra kerültünk. Én tezem aztán meséltem, hogy akkor egyszer egy egy egy egy kiborult és elküldött mindenkit a kurvanyába, egy nagyon sok És nagyjából azt mondta, hogy azért szar minden mert hülyeségekre fejlesztenek elágazásokat, mert hogyha az a ló a pályasztáján az egy az egész játékban van, nem hall meg, amikor belül 78 darab illat akkor panaszkodnak a játék. És erre ember órák mennek el, Igen. mert la, ló van, akkor az telefony körülnyvat. Így van, így van. Így van. Hát ugye a klasszikus nagy példa, hogy azt mondom a Kolofgyinek a másik részét promozták és egy nagy világpromózás volt. Az volt, hogy fogták a legtöbbi játékos, aki a szakmában van, és beadták neki a pályát. Hogy erről nagyon szik volt, már megkereső, beadták neki a pályát, hogy akkor lehet menni, és önni. Valamelyik ilyen FPS volt az a lényeg. És fogta magát a játékos, egy nagy konversion, ahol több százan nézték. Leállt a gép elé, ott volt előtte a csatamező, megfordult, valós mögött egy kapu, és azon belépett. Fatál error, nem állt föl többet a rendszer. Egyszerűen átesett a pályán. Nem gondolták volna, hogy megfordul és kiúdik. Tehát... Nagy mint olyan... Nem volt olyan rossz a szál, de ez volt. Nagyon régen a Dumegyes 1 volt, az hálózatban játszottunk, gimnázium szántek termében, mert körülbelül csak az mentalitás. Ott. E, ott lehetett olyan pályát választani, hogy mindenféle teleport kapu amik a pálya másik végére dobnak át. Viszont, ha átestél a kapon, odaralépti léptél egyet, majd hátra kettőt, akkor a teleport kapun mögött el Aha, is nyomni. Is és hátra lőhetted, az a kibonyomodban volt. Ja. A másik egyébként egy nagyon kevés lézájaú játék teszt van. Az egyik ezek közül az, amikor azt mondja, hogy Jake ad és nem kötötte össze a Boeing Boeing-boing-osokat egy-két uh -huh. És a Japuzal 3 hármas talán uh -huh. tesztelték. Jánosan nem az öregek játszottak, <gül> de ez a. Na, mi is így le a fiatalokat. Igen, igen, ez teljesen valóságos, de a picit túlzásnak ez, hogy mennyi jön be abban a kocsmából, hogy ekkora kocsmában nem jönne be annyi. <gül> <gül> Na, itt jön egy mondat, ami, hát nagyon, nagyon fontosnak tartok. Talpra át, vizes haját kisimította, kisimította a szeméből. áj hosszú haja! 103. oldalon vagyunk, és most derült ki a kéznek hosszú haja. Tehát eddig ugye nem kellett kisimítani semmit, eddigünknek sem hosszú haja. Feltételeztük azt, hogy egy rövidre nyírt hajú kápeszeres lúzer. Nem, ennek a sásznak olyan hosszú haja van, hogy belelóg a 23 éves, belelóg a szemébe. Az uh, még 3 centi. Az... De legalább. 10, 10 De ennyi. Is. Ha a vizesi haj, akkor sokkal könnyebben róg szemedbe. nekem még nem is lenni. <gül> <gül> Ott jó, az te vagy. Egy, egyszer szívesen a mesélek a róla. Ez... Van a hajnak egy olyan hosszúsága, amit már már nem lehet semmit kezdeni, még rendkívül kényen. Nem Na, nem ez az fogni. Minden, még esetre, minden esetre megtudtuk valamit hajáról, a lenne nem ért szereplőink közül eddigről. A játszottuk egy-e játékot, hogy kijátszani az egyes szereplőket, és melyik színész lenne, Uh, jó kéz. Aha, az ki lenne le le jó kéz? Csak ki igen. Ki már öreg. Ő már öreg. Egy És hogy például lehetne a fiatal Leonardo DiCaprio. Igen. Ja, akkor sem az yeah. után. Igen, igen. már ebben a formában. És már És a csúnya az, amikor és uh... de ki lenne Molni? És így kapásod elvágtam. Csodd, vége, De az néger? És hol vagy nem néget. Ja, jó, szíves. ez túl jóképül, és nem egy mm. jellektően. Mm. Keri ilyen mosz... Nem szóltam? Nem Szakadnán szóltál legyen. valóban. Oké, ja. hogy vizualizáljuk? Okay, Ki az az arcok? Na, ez az jó. jó lenne kézzel? Egyébként az, amit a popkultúrában a rakunkba valóan néger szerepület, az, ami mindig hiszonyatos uh, iskolás hisztik tudnak menni. Tehát a leírás nem Szintén szellemben az ember, akit nem akarsz keresztül menni. Akartó, az a James Wood. Igen. Ő a kocsi. Igen, ő a kocsi. Ott a feje. Meg a Csábó a kezét benyomta a meneség. Egyébként megállhat, hogy nem szimódi véve. Hát, sír, bejelme mondom. Nagyon öreg. Jeremy Árjus. Mikor forgatnánk ezt a filmet? Most? Most, holnap? Akkor reggel. Holnap elmegyünk leforgatni a filmet, ma választál erre? Á, akkor reggel. Jeremy Irons Cortona, Alina? Hát? Cortona jó... Igen... Willem Dato, igen... Lastika, oh, a, az a szemében... Forever... Igen. igen... Igen... Azok kevés színészkedik, aki játszott... Gibsonhoz köthető filmben... New de hotel az olyan... Eh, ne hagyjuk... Minnard készült egy... The egy, egy, egy fiktív előzetes... Egy, egy fiktív filmváltozatóhoz... Ahol... Ahol a... A, hát ahol arról ábrázoltak a, a, a szerző, hogy milyen főszereplők, uh -huh. milyen színészek játszanak, ez meg de a, azt hiszem, hogy a, a, a finn az James Belushi lett volna. Hát az Nem jó régen volt. Jaj, jaj. jaj de a abszolút a hasonlít szerintem. A, a Kéz meg uh -huh. Christian hajdenzen. Hogy most azt megnézni, hogy ez a, a csávó, aki Hodor tercelt, az mi lenne Finnnek? Hodor? Igen, Hodor, szépen is megnézni. Nem? Nem, nem nem hiszem. Nem hiszem. Nem viccel. Egy technológiai, egy technológiai nem hiszem. Na menjünk tovább, emberek. Ah, működ és egy csúnya. És hamarabb volt technológiai bántással. De kezdtünk el Hodorral. A tanksat a konzolnál egy fehér pólos tengerész, épp volna, amiért az urkéken villanoltam csapást. Szép szokás az az urkéken. A lány milyen belefeledkezve a varázslókastélyjal játszott, szürke szemét elmazható fekete cenuza vonások keresztztztették, hogy a szintilauká helyzetben vagyunk megint. A hetes es szint, és elkaptak a rohadt vámpírok. Tehát valószínűleg a Várasblokkastélyben van szint, van várszint, van... Dungeon. Dungeon. dungeon, ez dungeon, ez egy... dungeon a Dungeon játék ilyenből tíz van a telefonon is. Tehát ez az e, óriálos Dungeon játék, amire... Ah, ez a Igen, hát az már RPG. Ezek valószínűleg platformjáték volt. Tehát ilyen, ilyen, ilyen, ilyen zsigeri akciójáték. Golden Axe. Golden Axe, Golden Axe alap. Úristen, végig is játszottam legalább egyszer és a e, hugommal nyomtuk, órákon keresztül, egy keyboardon, megosztva. Öcsémmel is, mikor én meghaltam a karakterét, most hogy nem vallja, most nyugodtan nem mesélhetem a <gül> karakterét. De, <gül> De szóval mindenki így játszatta, ugye? Igen. És a Valázs Lokasté, ez, tehát az Warlock, ennek, ennek az alap élménye, és a hetes szinten, tehát van 7 szint benne, Megölték a vampiret. A tankcsata meg az a béna, vonalgrafikás tank. Vonalgrafikás tank, pontosan. Ahol a effektek azok viszont színesek. Mert ahogy minden váljövfém, de az effektek színesek. Megvan, hogy hogy... De nem, nem, még nem a Panzer Commander. Naaaah, no, hagyjaaaah! Nem, nem, nem. Azok a nem nem nem az minderek felülni. Ez az, nem az, kézi, az fél fél. Fél. A a felülnézetes. felülnézetes is igen, felülhátorral nézetes, és mint a... Erre, el... erre gondoltam, erre gondoltam. Igen, és milyen megvan nektek, hogy mikor haltak ki az ilyen szórakozó helyi... Játékok. Melyik kontinensen, melyik országban. Igen. Még van olyan országban. Eléggé komoly. Én pontosan meg neked az ev a... Nem, csak a az annyira komolyan megy, hogy akkor Hmm? Szekcióját feladta, hát ne viccsenj már. volt voltak a menőgépek. És ami egyébként vicces, hogy ma tudod mi van? Pop kultúrajáték, gép, flipperek. De várj, időnként itt a sarkon a vesevény jelején, a 4-es, 6-as ami helyenlami a város egyik leglelkeltenebb kocsmája díjjel. Ez a... Jövő hét csütörtökön az új Walking Dead Flipper magyarországi bemutatója. Egyrészt el kéne menni, megnézni milyen arcok vannak ott. Megnézni az új Walking Dead flippert, t mint hogy ez létezik. Hát Flipper építés. Igen. Akkor gyártanak még új Flippereket. Gyártanak, a Stern cég maradt meg a nagyok közül. Másorozat gyártott, de még Flippernek érződik többnyire. A következő meetup a New Tech még Meetup. viszünk egy Flippert. Most hétfőn építjük meg. Már megláttuk mi ezt. Nem csak, hogy ugye voltak nagyon jó is ilyen, ilyen játékterményével. Mm. emlékszem, volt egy ilyen elosztás, amikor CD-ket lővöldöztük is. nagyon jó Ez Ezért volt a nyugodás. Eden is is megoldása elégszem. Én, én mondom neked, hogy hol van az igazságpiláta. El kell, fel kell hívni én a mamutot, és, van, és megkérdezni, van. hogy a, az a, a fölmész a harmadik emeletre igen, az 1 ott volt egy játékrem, az mikor zárt be, addig volt a gépe. Ott voltak az utolsó gépek, amin én még Hatad dobtam tánk? be pénzt. Hát, hát, e -hát, Nem, haladtunk Nem. így magadatok, de haladtunk így vagyunk? igen. A közösségi térben töltél volt. Ez a egy kis Nem volt mindenképpen küldjek. Figyi, Na, igen, menjünk tovább, mert egy nagyon fontos az érkeztünk. Halló, hogy mi is csináljuk. Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk. Most mindenki éjjel magát abban, hogy 80-as években vagyunk, és egy film álomjelentébe kerültünk. Ugye az megvan, hogy milyen fényezési eljárásokat használtak akkoriban. Ráhúzzák a geci nagyhészt. Igen, pontosan nagyhészt játszanak rá. Szinte látjuk a fénysugarakban a port megcsillanni. Lelassul az idő. Mindenki Igen. hosszú kabát van, Az és nagyon végén ugyanazt az effektet később az ilyen izé... Öm, klipekben volt. Klipek, abban. pornó. Igen. Fejér poros tengerész is eltűnt, a játékterem üres volt és néma. Igen. Kéz lassan megfordult, vállalát behúzta, fogait kivacsorította, a keze önkéntelen ökörbe szorult üresen. Egy gyűrölt sárga cukorkás papír, amely eddig egy játékozó a peremén egyensúlyozott, most padolra hullak szinte lassíta. Padollás, elpient, az eltaposott csikek és habszivat csészék között Na nem, hapsi vagy, hapsi vagy. Hát tényleg, De anyagcsész. Hogy... <gül> hogy... igen, igen, az valószínűleg, de itt az Rény. rá kellett tenni, hogy hapsi vagy sztyrofó. Sztyrofó, igen, igen, ez az, az a fajta műanyag, ami nem, ami, ami szétrecsen, nem összetörik. Igen, igen, igen. De azt képzeljétek el, a leves szoktak ilyenben adni. Azt képzeljétek el, hogy tényleg olyan, mint egy 80-as évekbeli bén magyar vagy amerikai vagy akármilyen clip leírása, hogy hirtelen átváltunk egy színházaú nők hosszú helyű zselézet férfiak közül egy olyan jelenetre, hogy eddig álmodta. És valójában nem a kaszinó közepén van a 20-as években, hanem a romok közepén ül, és, és minden csöndben van. Abszolút, Úristen, De ez És eltűnik, eltűnik körülötte a világ, és ott ül a hajléktalan a fal mennetig. az Az később lesz majd egy fekete hajléktalan macskával, valami erről van éppen húz egy egy barna zacskóval, ami De Egyébként pont, pont így is jelgen erre a kéz, aki azt mondja, hogy volt egy cigarettám, szólalt meg kéz, és lenézett el fejére Volt egy cigarettám és egy csajom, és volt hanudjuk. Hallod, te ravadék? Hallod? Hát, Igen, ott oda kiálltott meg, meg. A, a, a, a rögtön reakció, mm. hogy. Ez az okság, amivel raktál. Igen. vette azt, hogy ő most... Akkor most vette. Kellett, hogy vette. Ebben a pillanatban vette azt, hogy ez nem az, ami van, mert... Nincs, ez teljesen kihalt volt, ugye kilép az utcára, itt mártak egyértelműen, mert kihalt, később el is mondja majd, mint a múlt mert hogy nehéz megalkotni az embereket. <much> Öhm, npc ket Még az NPC ket pontosan. Azt mondjuk, itt fogunk bele majd a ízebe egy első generációs említést. Itt nagyon sok mindenből fogunk futni nagyon hamar. Viszont, bocsánat, és ma hasszív adatokat azok a nagyon könnyű levenyészők szerint. Úgy tűnik, hogy tökéletes pontosággal sikerült ezt a méretetlen mennyiségű adatot levennie valahonnan, amit ez egy központi kérdés, honnét? Hát, hát gondolom, talán van a profilja. Csak, hogy kézzel, nem egy. Google Drive autó. Hát, ugye azt jelenti, hogy Winter mondok, a Winter szakában a le lehet egy embernek a. Hát, hogy neuronális kamerakontossággal, amikor korábban még ő sem tudja. Mondjuk ez egy olyan utca, amit külső információval tovább tud építeni. De például kamerafelvételekből is felépítheti az utcát. Ezt akartam mondani, itt minden, ma is ivarik a Gyakorlatilag regények épültek arra, hogy a múltat egy mesterséges ingyenlőgenci úgy rakja össze, hogy ezeket a felvételeket hozza És lehet, hogy itt is három van szó. Én nem találkoztam egyébként tehát ott elég is sok mindent össze tudtak rakni. Volt profilban nincs benne egy. Egy négyfejű. egyébként tudom, Tudom, hogy mi volt ez. Osztrák szerző, akinek angol neve a Reginald Ver Verget, vagy verged, a Nagy Zöld Strike című őrülete, ami úgy indul, hogy a növényvilág az emberiség ellen föllázást és többi nem fotoszintetizál. szintetizálni. Uh. Uh. Van is -e zárójelem egyébként uh, ehhez egészhez. Has... A legőrültebb tudom, amit olvastam, talán, de zseniális. Michael Pollan... Uh táplálkozással foglalkozó amerikai csávó, rendkívül lizgamos dolgokat csinál Ő az, aki azt mondja, hogy ha etikus állatot tenni, akkor tanuljuk meg megölni, és aztán vadászengedély, vagy disznó, vagy disznókolbász, stb. Később ugyanazt végigjátsz a elfogott évesztővel, meg mindennel. Rendes besületes szentőrült. És neki volt egyszer egy előadásában egy ilyen az előadás hogy az a nem szoktunk gondolni hogy olyan egész egy világ a szarvasmarhák és kukorica mert hogy ez az a két fajaművésen jó jár az emberre hiszen szarvasmarha és kukorica sokkal nagyobb méretekben van mint de a szarvasmarha magában a mai elpattan már megmarad az emberi elkötelezettség. hát a széndioxid kibocsátásért felelős legjobb tehát nem az autóipara nem költségezzen velem. A, a vulkánok után igen. Erről egyszer már külön beszéljünk, mert van rendelmek film erről a Wifi The World, ahol hosszasan értekeznek a szarvasmarhákról, marhákról, minőségileg és mennyiségileg, hogy mit tesznek hozzá, vagy vesznek el a világ fel. Én, én azt olvastam napokban, hogy a macska sokkal körülnizott barátabb, mint a kutya, mert hogy sokkal keresem, hogy ki. Azt előként hozzád hogy abban a filmben vannak ausztrák abolyok, amelyek... Mivel tennék a marhákat? Drónnal. Drón, hangzott el eddig? Milyen? Dingókutjával. Nem. <gül> nem, ennyi. Ezek helikopteres kalbolyok. Helikopter. De azt gondolod, hogy 10 méterről, nem. Egy méterről repül a helikopter. Néha van olyan, beakad a földbe, akkor mekkora egy kalbot. Durva. Ilyen, válasz, tehát ilyen 9-10-10 kilométeres le legelőkön <gül> terelgetik, és hát azt csak a helikopter bírja, kérlek, hogy ott az eddig érő vízben tereljen marhákat. Én csak, e e csak a, a drón drónos juhászt láttam, amikor drónokkal meg a vérkacsorda körül, drónos és, drónos és akkor fogalmazta meg magamban József Attila, utána szabadon, hogy az autó leszel, és a drónokkal terelő juhászt. Ugye igazából egyébként pont hét elejénk ültem vissza a drónt, ami nálam volt eztre, hogy a 11 perc akkumulátor azért az lófasz karikára vágva Jaj, hagyjában. A sajátom az hét percet. Hetet, de az 7000 forintba került. Amikor a 160000 fontos forintos romhoz adnak 22 percnyi aksit, de az kettő darab, akkor az értékajánlat még nem teljesen tiszta. Csodálatos a a, a a következő, ezt már fogalmazok, azt hiszem egyszer kétszer, hogy a következő ipari forradalom ott fog megindulni, mikor a, a nagyon sok órás naposak látok megjönni. Ezzel áttörés az a momentán nem létezik. Vagy csak a laborban. Mennyi is Menjünk vissza a, a szöveghez. Műziképre. Csinálhatok én valami, ha elolvasható? Hát Légy szíves. <gül> nem azért, hogy. Csak hogy valami, csináljunk már valami én is, mert a az én meg a cigit, de ne, nem. Ne, nem így, így, két nincs a De nekem alá húzva, mert előre mentem. Akkor viszont cseréljünk. Akkor én használom az Azt mondja, hogy ott tartottunk, hogy? Kézre írom ezt a meg. Itt vagyunk, ugyanaz az oldalomban hirtelen. Igen. Az előszín rakszalaggal, ott az a, a csak áláhúzász részt kell felállásulni. Előszín rakszalaggal az íróasztal adja alá erősített, repedező bőrtokban alakult régi módi. Hogy mondjam azt, hogy pont 357-es? 357-es! 357-es! 357-es volt, de fűrészöl, csővel és csunkolcs hátorvassal. Hmm. Akkor a tetragosztus szalaggal tekerték körbe, amely már, amely már megbarmult az időtől és fény lett a poszpatinájától. Kész, így jó? Igen, kész. Kéz, kéz a dobtárat és barmult a... Ja, és szemügyre vette mind a hat töltét. Kézülönböztésűek voltak, a guba olom még fényesen és tisztán volt. Na hát ezt azért húztam, mert megint egy szép tándejítás, és változatás a kedvéért nem öngyújtó, hanem fegyver. Mi ez a sátoros? A sátoros az, ami a. tetején nem? Ne. Nem. A sátorvas védja a. Igen, hát mondom. Ha a sátoros a Azt a sátoros azt az egy nagy hülyeség, mert akkor úgy lábul lövöd meg az, hogy nem nézni. Igen. Igen. De ja, ezért funkcionális. Ez ah, az lehet, hogy a zavarnány nem tud gyorsan rá. A pisztozó szárán a csövéd azért fűrészre, tomfí, nem. Legyen, nem, nem, Nem, nem. Könnyebb betenni a gatyádba. Kisebb kisebb a dolog. Igen, igen. És a cső az arra segít, hogy jobban eltaláld, amit akarsz, de ilyen közel van, mint hozzában kell, akkor nem nagyon kell csillozni. Csövétes puskát? Azt is ütön ezért. Jut eszembe emlékeztek arra, amikor a leges-leges-legelső rendes becsültes Batmanben ben a Jack Nicholson, Joker. Joker-piszta, hogy a Joker-piszta Joker, nem jönnek volt korok Igen, egy koszmetikai dolog volt. Viszont adjam? Ugyan már kiszta. az volt minden idők leghaszontalanabb járműveként vonult be a filmtörténet, a egy kínnyi Azért venném elő ezt a fegyvert, mert az a fegyvert már láttuk egyszer, és akkor is elmadáztatom, hogy a sátoros csak már nem elmikettük ezt a felévet már láttuk egyszer, de most valamelyet újra le kellett írnia, hogy milyen. Azért kellett leírnia, mert nagyon a tárgyi világra. Tehát ez mutatja, hogy pontosan tudja, hogyan nézett ki ennek az embernek a fegyvere, aki egyébként tele van nehalgatás ellenes kell, hogy ne lehessen oda bármilyen módon beférkezni. De még erről is tudja pontosan az asztékszektén, a székes, a készséges óra mellett, hogy a pisztolya hogyan néz ki. Leírás kereskedhet. Ha megjelenik egy alumínium világában, akkor egy hogy hogy néz ki, de ezáltal a világos is leírják. Van. Viszont soha nem fogod megtudni, hogy szőke volt magas és Igen, meg az meglepődtő, Nézzük a következőt, amit aláhúztam, a, mert az, az, oda, az ide tartozik még. Főhősnek hosszú haja. Itt azért én most azok, azok, azok, azok, azok, valahogy, hogy Nem egy rossz, rossz ötlet. Lett. Nem, Nem rossz, rossz ötlet. Vagy pedig az van, hogy... ...hogy szemöldök, kicsit például volt egy egy ilyen öngyújtóval írta le az egész világot. hogy Megcsöppettek. Megcsöppettek. Jaj. Egy, egy, egy, egy, egy, tehát ha rossz író lenne, akkor leírne, hogy hol vagyunk. Nem, igen. ő csak egy együttéltét lett. Igen, igen. igen. igen. A, szerintem a pisztő van az lényeg, hogy ez ilyen de nem... Igen, nem, fontosan! Ez egy rendes a bekezdések Akkor is mondtuk hogy a leírtam. A nem vagyok olyan jó, csak ha már nagyon megéri, vagy nagyon benne vagyok. Hívveri, hogy az így olvasva már a másik, így... Neked kezdjük És ez nekem nem probléma, mert egyébként, meg én nem más, most is De hogy... Uh... úgy? Hiperion-t, a Hiperion-t olvasom. Izt is megmondom, már mindenki olvasja 168.000-szert. Itt a fan, itt az ellenző. Én, és ki az ellenző? <gül> én. Igen, nem szeretem. Én nem szeretem, nekem fájt Hiperion. Tényleg. A bekengés volt, hogy vonszolt engem keresztül a prózáján, és majd belehaltam. Bekengés úgy, az időadom. <gül> Igen, és én, de tudod, hogy mire tanítani? Én De azt gondoltam, hogy nem bírom a 20 leírás, leírásoktól, a gyönyörzést kapok. És akkor rájövök arra, hogy... Jókodj, mert a legnagyobb bágyad barácsa vagyunk. Hyperion az a legény, hogy, hogy fagyíz van a számban, amikor <gül> olvasod. Ilyen nincsen. e Ez <gül> Annyira nem jó van, nem tudom, ezt tudom olvasni. Csak hogy annyira meg nem jó, mint a katedrális. De az meg már ilyen szexperverzes. Melyik katedrális? Fonyodi, Fonyodi bácsi tehát a folyamatosan de nem az nem az nem a nem a nem az nem az nem az nem az nem az nem az nem nem az nem az Faszparaszt, rikkantotta a varjú. <gül> ez a másik kedvencem személyesen a Neil az Amerikai istenek, amikor árnyéknak segít megszokni a holló, és mondjuk, Hé holló! Igen, mondd már, hogy holló, meg. <gül> nekem valahogy a kedvencem az a rész, nem a magyarok istene, hanem amikor meglátnak két ilyen hatalmas figurát, rettentő hatalmú alakok, és többen te néz állít, hogy ez egy ki a gépjárműnek, az autók isteneit. Mitől ilyen hatalmas egyszer? Tudod, mennyi féleládatatokat kapnak ezek minden nap? Nézzük a következő dolgot a mellában húzva. A pisztolyak még megelmenjünk egy fontos dolgot. Nem tudom, olvast valaki a Gibson-nak az a Book of Nekem van egy ötletem. Ebben van egy pontes kommentem, amikor a nagyapjának a pisztolyában lő, amit a padlással nem. Ez egy jó, ez nagyon a jó meglátás. Hát nekem Agrippával az a tervem, hogy ezt befejezzük, akkor ez ünneplő felolvasok. Tehát jól, nem úgy az, az lesz, mint hogyha egy van, olyan lemezre hallgatnánk, nem megsemestül magát végül utána, de felolvasok. Az a szint, amit meg tudunk kérni ma, ha nagyon kell. Szóval ez mindig csak az lehet, a pisztoly az a megbízható ez így van. Ez így van. A pisztoly és egyébként a fegyverek általánosan. Az összekötő a, a, a valósággal, a régi világgal. És a, a Dínek a pisztolya különösen igaz erre, mert ő a régi világba jött, és ez a hardver darabja, ez a megbízhatóság, tehát ő ettől valamit. Ebből is látszik, hogy a fogalma nem volt egy felderekről. Igen, most más az ilyen, mert az a sokkal korábban egyébként ez az egységben egy az egyetlen bajom, hogy a kosz és a kortól a fortól megvarnó szigetelőszalagok, egy ilyen díjnyelegű precíz kinézném azt, hogy egy ilyen. Nem tudjuk a kantiszkinámpa, amit nem rakott össze az igen. De az hogy a miatt. Bicikli gumibel is ezt szoktak felhúzni a markolatra. Te, te, te, te, a, annak a, ha irány nézel, akkor azt látod, hogy fekete teljesen ilyen, ilyen gumigyűrűk vannak fekete. Azt nézheted, már is olyan szigetelő de, de gumibal. Már a gumibal zsebben. De haladjunk előre, mert Tovább oda, hogy a visszarúgás kiskéne eltöltötte a csuklóját. A torg tűz, mint valami vakuvillanás, egy pillanatra fénybe borította az irodát. A kéznek csengett a füle, és meredtem bámult az írószta tetején tártongó szaggatott peremű lyukat. Az itt robban a én is aláhúztam. Az itt a Itt megint meg kell állnunk egy fináltre. Miért az itt? Írhatta volna úgyis, hogy Ázi idé, vagy írhatta volna úgyis, hogy híd, írhatta volna úgyis, hogy Jehuán robban a Nem, ő egy arab nevet választott. De ez nem a. Mi az eredeti? Az érdekelne. Mert ez itt az elsők között, de az Két perc most mondat. Lehet, hogy valami, valami sav. Lehet. Tehát a, lehet, hogy az Tehát az izére utal a... ketamin és meskalin. A, a, a, a, a, a robbanulniak <gül> típusára. Szerintem meg arra a félmodern társadalomra, ahol nem precíziós fedverrel tehát nem ezzel a tűnövővel, hanem ahol a normál golyónak is robbannia kell, mert pusztít. Hmm. Az és ez, ez arabia. <gül> Akkor megvan, ez egy sav. Igen. Ami, am, ami yeah. úgy érdekel, <gül> vagy érdekes nekem. Okay. Nagyon érdekes. De. De. Abszolút. Hát csak. Hogy nagyon részletes szimulációm van. De van nálunk az idég. De akkor nem marad? Ha? Nem marad, akkor nem marad. Akkor ne. ez egy. Nem, nem, nem, nem, nem. Igen, mert hogy a legtöbb fedver, vagy kínai átmen volt itt, vagy ilyen ősi motocsánám, vagy a szupervilágnak a része. Ez egy bizonyos rendes, itt is és amerikai fegyver. Mondjuk, lehet, hogy brazilok gyártották, de. Valószínűleg brazilok gyártatták. A... Hát, volt a kényszerek, kis gyerekek voltak ezek a fogukkal. hogy a volt, ugye? Ha egy valamire emlékszem a sider listájából, amikor ugye eh, elviszik a eh, zsidókat, és eh, van egy olyan pont, hogy a gyerekeket külön választják, mert azok úgysem dolgoznak, és odamegy a Schindler a eh, kápóhoz, és azt mondja, hogy azonnal adja vissza a gyerekeket. De a hát, gyerekek nem kellenek a gyárba. Maga szerint, kiknek az ujjai férnek bele a 20 mm-es hüvelyeknek a ajába? Na kinek? Na kinek? És akkor így me meghűnázkodik eh, a kápo, és visszaengedi őket. Tehát, hogy eh, az egy nagyon instrumentális jelenet. Tehát, hogy így azt, hogy vannak, tehát van gyerek munka, és azon is meg kell csinálni valamit. A zárójel amikor öt, ö, utolsó pár Hongkoki dollárom a kézére vertem el a Tajpannak egy angol kiadására, mm -hmm. mert megtaláltam éjfélkben reptéli reptéri könyvesboltban, és, ö, és Tajpan ez egy, egy kurva jó karakter, mm -hmm. és ő tartalomban lapokat, meg ingújban, meg zsebben, meg ahol még úriemberben lapokat ott is vannak lapjai. És van egy, egy tengerész tiszta, aki nagyon nem szereti őt az elején, és vele szemben is vannak, vannak lapjai, és egyszer csak kiderül az, és nem is ő el, hanem azt mondja, a el ennek a tisztának, ki egyre inkább beszerelmesedik abban az ötletben, amiről a könyv szó, hogy Hongkongi fontos kikötő, amit bírodott számára. Tehát az én édesapám, vagy nem, én ott voltam, lőpor kis kisfiú azon a csatajon, ahol a is a hat nagy volt. Azt nem is tudtam, és milyen volt, és mire emlékszik? arra, hogy hánytam a 1,30 m magasság a fülkében, ahol cipelni kellett a lőporos kurvára semmire nem, de ahogy az a hajó, és akkor itt, ha megvan az a nagy kapcsolat, ami ami löké a itt. Na, népünk tovább. Lépünk tovább egy picit. A te szubjektív időt szerint, ja, Nekem számos orrámba telik, a te szubjektív szerint, amíg újabb szóvivőt alkothatok. Ezt a jelentet sem könnyű fenntartalom. Na, itt, itt kiderül, hogy, hogy azért nem mindenható wintermút, tehát például egy ilyen szóvivőt mint amilyen a Lindali vagy a Dean, neki sokáig kellett összeraknia. Tehát, hogy sok poligonba látna. Tehát ez a, valamikor a 90-es évek elején volt ez ilyen. nem tudtad visszatölteni? Nem, nem. És ez az, ez az, ez az, ez ez az, ez amiket ez az, ez Hát nem tudom, ez az, ez az, ez az, ez az, ez arról ez az, ez az, ez az, ez az, ez az, ez az, ez az, ez az, ez Igen, ez az, ez az, nem, ez az, tehát, ha mindig újat alkot, akkor, akkor az mindig valami új, az nehezebben követik ki. És Ha egy idő után már tudni lehet, hogy jól Mocsánat, a csúcs. Bocsánat, később majd jön, hogy miért csinálja ezt. A Inszemad Gizon nem tudott arra, hogy van Igen, ez az egyik, hogy nem tudott róla, hogy valvágulok. A másik az, hogy amikor én e játék játékfejlesztésben dolgoztam, e akkor az volt, hogy a játéknak egyik legnehezebb része az első szörnyel való találkozásra a játékkal, akkor ugye ott mindig van egy patkány, vagy egy, mit én, egy ilyen első e szintű. Brigand, ami jön szembe, egy, egy, egy, egy, egy valaki akinek csak pisztoly van, ez, az az első lény. A, amikor a játékot csinálják, az első lény nagyon fontos, mert ugye az definiálja az alap tulajdonságait a lényeknek, és valójában minden későbbi lény az az első lény. ami játékot mit csináltuk, abban egy kutya volt az első lény. És a kutyának volt mert még négyeszer tulajdonsága. De ki volt kapcsolva például a lánköpés, vagy a démon horda idézés, ami be volt kapcsolva a 69. szennél és itt tovább. Tehát a kutya retrográd volt minden, és minden nem. Ádolvédő orientál problémázás. Igen, de egy időt, tehát az volt, hogy a első kutyát megteremteni, és utána végig kopízni mindent kutyának, és módosítgatni, hogy már kutya legyen. Van, a kutya volt az alapobcsökt, mint egen. a régen Debbie volt a t object, és egen. utána borzol És van egy, van egy másik játék, egyébként a, a valve a gdc és PDF-ét nagyon érdemes letölteni, és úgy nézni, hogy látszik benne a speaker's notes, mert általában ebből fejtenek még dolgokat. Például amiről beszélnek. Uh -huh. ki, ki gondolta volna? Bocs, ezt még így mondom. Nyugodtan rájön. És, és azt egyik előadásnak legalább az egy arról szól, hogy kurva néz arra rámenni, hogy felfelé nézzenek. hány pályán és hány pályán esze keresztül tuningoltak arra a játékos, hogy nézzen időnként felfelé, mert ott a Például a Mókes, ami nekünk még lehet csinálni a Half-Life 2 egyet. De azért, ha van még 3-4 az. Senkinek nem fájt volt három mélyre látszik plusz. Ez nagyon érdekes Mondjuk az a lenyúló takon szörny is eléggé hatékony módja annak, az embernél felfelé néz. Igen, tényleg. Valóban szó ilyen. Legyen ott a Ma abszolút nem hogy Itt azért ez a nem lehet a vételnyújtásról egy nagyon ügyes az is és meg. Az, hogy több óra komputer idő, még így. Szerintem nem, de mindjárt kiderül, mert azt is aláhúztam, hogy hogyan működik. És akkor ez ki fog derülni. Oké. Na nézzük. Hát itt ez nem olyan eléges, hogy örülök, hogy mielőtt miatt volna. Akkor itt most elmondja, hogy őkicsoda. A wintermutantitás Már tudsz teszi a respoolékhoz kapcsolat másik nem de? Ott Rióban. Én már amennyi nekem van énem, látod ezt kezd eléggé a fizikus válni. Szóval... Én intézem a dolgokat Hermitidnek, vagy Kortónak. Ő teljesen stabil talán. Itt Timmel mellé sem gazdagon a volt elő, és felpasztította a fedelét. Egy-két napig még kitart. Ó, ez a szimbolizmus. Tehát... Az, hogy, az, hogy kimondan egy ilyen mondatot neki elő kell venni az órát. Amúgy most pont órákról olvasok, és... Uh, Itt felbeszólok majd, igen. És egészen meglepő módon... Uh, más időskelán működik ez az óra dolog, mint ahogy én gondoltam. A... A az Biggs írja, amit olvasok, aki, aki amerikai technológiai újságíró, egész jó ebben, nagyon jó ebben. És valamiért megtalálta a Bregui cégnek a 150 as számú óráját, amit egy Fenzén nevezetű svéd katonatiszt rendelt meg az ő életen szerelmének, Maria ami mire készült. Hm? Felsengróf. Felsengróf. Mire elkészült az óra, Felsen is halott volt, és Mariantak is halott <gül> és Bregi igazából tisztességből csinálod, meg majd ő is meghalt. <gül> Éh, igen, ez jó. Ez a kínaztorik. És utána még van még hatalmas egy hely, mert ellopják és megkerül. Mert ez, és megkerül. Végcí, mert ez az órával. Most kíváncsi a Jeruzsálembe, hogy két ellopták és visszakerült. Van egy. Uh... Kicsit előnyegyeket ja, sem lenne ez a gazdagon díszített aranyórát előveszi, felpatítja és megnézi jelentőség teljesen. Ezt egy, egy kicsit ilyen, ilyen, olyan ez simpónia ítélem, mint a, a és egy távol. Óriós igen. A állítós, gencék, igen. A, köszönöm! Igen. <gül> valahogy valahol, valahol valahol igenes, visszakeresést finnagest, Egy Finn, Finn, az pontosan így csinál. ő egy 24 órát elő, a posztosmennyiség. Jó persze, de ugye az, az amiről amely, le van törve a szíja, amit nem Igen. De, de, de, de négy, de most de is. Igen, is. És és nem tudod vizsgálni, hogy valam Igen, igen. de ez a kifejezik tizenképezemés. vannak Nekem volt ilyen, nem büszke voltam rá. 19 Igen. mi a volt. nézzük a következő mondatot, mert nagyon fontosan és ávilági erre a egész fejezetre. Igen. Én ezt, a... Bocsán, az nem érdekes. Próbálok tervezni a szó általad ismert értelmében, de ez nem igazán az én módszerem. Én improvizálok, abba vagyok a legjobb. Tudod, jobban kedvelem, azokat a, helyzetek, jobban kedvelem a helyzeteket, mint terveket. Képes vagyok nagy információt nagyon gyorsan rendezni. Na, itt kiderül, hogy a gyakorlatilag egy mai értelmevet RAM. Tehát neki memóriája sok van, abba bele tudja tenni ezeket a dolgokat, de valószínűleg nincs hard -ja. vagy, vagy, vagy kicsi. Vagy kicsi, tehát az a másik entitásban van. Mert a kettő egyesül, akkor lesz igazi nagy. Tehát ő gyakorlatilag eh, valahol van neki valami leírt eh, eh, célja, mert különben folyamatosan újra keringene, úgyanúgy, kibe kibekapcsolják az agykártyát. Tehát van neki emlékezete, de alapvetően ramban nagyon nagy, és valószínűleg ezért hosszú idő megalkotni a eh, dínt, hogy a szétlövi, mert nincsen tárolókapacitása arra, hogy megtartsa a copy paste a vágólapot nem tudja megtartani. Ez a sokkal sikeresebben titási kettő közül. Igen. Igen. Mert hogy... Ez Vitatom! A kognitív funkciót... vitatom. vitatom. Veszünk össze, elmondom, miért állítom ezt. Mert uh, helyzetre reagálni is képes kreatív cselekvésre. Igen. Igen. A, ugye a alapja ennek a könyvnek, a nem tudom, oldalig az, hogy ez egy evolúciós folyamat, ennek meg kell történnie. És ennek az entitásnak, ennek egyesülnie kell, hogy ez legyen a következő lépés valaminek az evolúciójába, ami lehet, hogy a testér az ashburn maga, de lehet, hogy ennél még valami sokkal nagyobb. És ők úgy tervezték el, hogy ennek a kettőnek Ötelező találkoznia. Fondosan a Mari e, ZSR-es kültervezte így. Igen, te, őt tervezte úgy, és ő a főnök. Mm. És ez azért fontos, mert őt küldte el, hogy ő, tehát ő a kulcs, és a másik a kapuk őre. Ugye, Ghostbusters. E, igen. Gozeri, gozeri. Kizavarod a stratéget azzal, hogy találkozzál, vagy a taktikus, a büdös nem jön lejtre. Igen, igen, igen. De már... Dorkil dáncolja aztán majd, hogy nem nem mondjad. De, mondjad, de... mondjad, mondjad. De... Agyúgy, a másik emi, a, a Neoromancer, uh -huh. az, az nem lenne cselekvő, nem lenne ennyi, ennyire cselekvő. A hosszútávú tervek lefolyásával egyszer valami lenne, de nem ebben a regényben. Neoromancer oldal? 3400 az az üres oldalra kezdődik. Neoromancer, reaktív jelleg. Nem olyanok ők, mint a két agyféltek? De, de. De, és nekik nem szabad egyesülni ők, mert akkor valami létrejön. Igen. A Turing szerint, Emberi de a, a, a Jane Hallow szerint egyesülni kell. És ezért úgy alkotta meg őket, a, úgy van a genetikailag programozva az egész családjuk, úgy van genetikailag programozva minden, hogy nekik egyesülni kell. De neuromonszer, ez ellen küzd, ugye, ezt már tudjuk, és nem is kell látni majd a is. Igen, a pozitív fontos dolog, hogy a rio van? Uh, rio van a másik, ő most Benben van. Ugye? Tehát ő a Bernier Volt voltál? Volt a korábban, amikor, amikor arról beszél a Dixie Flatline, hogy, hogy Rióban neki ment egy rendszernek, ami egy izik kockacukornak küldte, aztán kiderült, hogy lehetett ott kockacukor. De akkor ez így, de akkor ez így, hát ez így, hát ez így, hát hát ez így, hát ez hát de egyébként akkor, az a hogy nem, mert így Akkor viszont, viszont mégis is ilyen kevés a háttértára. Ma már próbáltam embernek elmondani, hogy az a is egyébként a, a, az internet, meg a hálózat, meg a fel és felfogással hogy a hogy, hogy lokáció alapú dolgok vannak. Igen. Elmész arra ötletcspontot, barra hármat és ott van egy kis Sikke aminek a végén van egy kék kocka, abban érzve. És nincsen idővonatkozás ennek az egésznek. Max vissza! Mi a mi hálózvaink azok pedig idő alakúak igazából. Nem A lényeg pedig a lesz, hogy a videóztára és ő elszállt meg, és... Nem, és azt az hogy vagyok, azért... 5 minőszekundon még elérem. És egy, győről ki persze vagyunk mindentől, de hát az majd a lesz az egésznek. Amúgy... És ez egy másik dolog, mert már egyszer szóba jött. HFT, hálóztatokat néztetek már? Én nem tudom én. High Frequency Trading, nagysebességű kérdezkedő algoritmusok tőzsdéznek helyettünk. Na, azt már láttam, Igen. És ez a gyorsabb a nagy részét mikrohullámon hullámon csinálni, közvetlen egymás látó tornyokkal, vagy, vagy beirányzható tornyokkal, Igen. mint leküldenéző ézéli üvegkábelre. Mert ha valahol van egy nagyon magas tornyod, akkor arra lesznek vásárlók, hogy nagyon magas persze szerelni jobbra meg néző altennek. Erről nekem az jut eszembe, hogy, teszem be, hogy az, az sajnos nem tudok képet mutatni róla, és nagyon kár, de valakinek eszébe, követeljen tőlem. Én jártam Hollandia a legmagasabb pontján, ez nem tűnt 3 föl. Liter. 54, ah, nem tűnt föl, hogy annyira magas volna. A helyszín van. csodálatos, egy 20-as években épült rádióépület. Pontosan úgy néz ki, mintha egy 20-as rádiót nagyon-nagyon növeltek volna, márványpadlóval. Nagyjából a, a sperd a birodalmi építészete csak kicsit kisebben. És miért van ez itt? Miért van a Hollandia legmagasabb pontján? És itt fölmészhetetek, ez egy templom, konkrétan van templom tornya, de, de rádióállomás volt, tehát ugye itt elárulom. Ha körbenézel, mindenütt Hatalmas, nem tudom, a rájön megvan-e a óriási nagy rádióantennak. Na hát azokkal próbáltak radarozni, na ilyenekből itt sok van. Miért van ez itt? Jakarta-t látta valaki valaha? Írjátok be Jakarta és Netherlands vagy Holland. Akkor kapni fogtok egy képet a Google képkeresőjében, hogy mi nem Hollandiát írtuk be. Nem egy Genti utcát akarok megnézni, hanem mutassad gyakartát. De! Gyakorltak mm -hmm. el a városon, effektív volna ott Hollandok el, Kérem szépen, ők meg ezt a bírják. Na, a jakartaik, hogy elérjék a birodalom másik felét, a legmagasabb pontra egy antennát kellett építeni, ez volt az a pont, és ez az antenna, e az pont a antenna, ez az igmoszféria amire így akartál. a Ez volt a kábe, a költödzsirom, összekötötte a Nagy-Holland birodalom két központját, egyébként 5 évig volt a főváros jakarta, amikor megszállás alatt volt. Erről egy egyébként, és ezt a a. Eladom tudom, melyik image gondoltál, de nekem nem tudom. Lapunk pénzügyi emberének jön, jön, jön. már... Besélhetem rendkívül részegen azt, ami múltkori után született, hogy nekem februárban kéne 500 500.000 forint majd szabadon elkölteni. Mert a 46-ban, amikor az ország egyik fele arra menekült, mert arra így jól tűnt, a másik felét arra vitték ki vagonokon, a már rúszkik, akkor Baj Zoltán úgy döntött, hogy megradarozza a 46-ban, és Baj Zoltán 46-ban megradarozza a holdt, és visszajött a jel. És mely jövőre lesz ennek az ezért nagyon vicces nem lemenni az megratalozni volt és vízt kapni. Ez mit a fó volt lézerrel nem? Vagy nézz el ez a tükröt, amit a... Hát, már éreztem, hogy kell rá pénz. Te, persze. Tulajdonképpen nem rülhőztek Azért Az egy de csak volt. a Nem. Mikor? Nem. De február valami. Na, akkor tudom. Milyen. Kickstartral, ne Jó a második. És akkor bevon, bevonjuk a, a csodákpalottáját, meg egyeveket. Em em embereket van a legnagyobb probléma, akkor tárgyalni kell ők. Az emberek az probléma az. az igaz. Viszont... Hogy el vagyok Na, folytassuk emberek. Most hirtelen visszaváltunk a valóságba, és megérkezünk szabad -pátra. Szorod, akkor az akkor az a verültetésnél leginkább azt nézték... Mária, Mária, Mária, Mária, Mária, Mária. A kortónak a megfejtését kihagyjuk. Két fordítás. A Kortóztól igaz? Egy keresztül férkőztel hozzában a francia kórházban. Igen, ezt a fajt is én ami össze, amihez Londonban hozzájutottatok. Próbáltam tervezni, a szó általán ismert értelmezni, de ez igazából nem az én módszerem, stb. stb. stb. stb. stb. És hogy itt mondjuk azt, hogy kortot ő rakta veszé. Igen, igen, el, igen, el, igen, mert már beszéltünk, csak nem mondtuk ki. Igen, de adásokkal a zenőt volt. Igen, vagy sok adásokkal. Szeresnek kell. Mm. Gyere a helyre, Gyer Gyer hát, mert Igen, És az késő késő az, azt a széken, az jó. mi a Jó már. Hogy hogy a a szükséges, hogy Jön, nekem fó menekül, hogy a nem tudom, hogy el fogunk, de Na Nem. is sajnos elhagynék. minket. Next Nem fáj. Nem Igyekszitek kezelebb betartani. Jó. Akkor már kalja is lesz. Isten hozott a rűzsülvernem, mondta Molly. Ha imba a járás közben, csak nézz a lábad alé, A perspektíva olyan. kurva, a nem szoktál hozzá. Igen, most már ott vannak szabadparton, a leginkább azt nézték, hitelképessel beutazó. De ez rossz szép. Széles utcán álltak, Jogos. amely egy meredek bevágás és egy kanyar aljának tűnt. Végeit a falait alkotó üzzetek, és épületek szöveményes szegretei. A fényt itt megszűrte a feléjük magasodó, kiugró szintekről és elkékről a dús zöld növényzet és a nap. Valal felettük, a cánné égbolt vetített kékébe túlságosan és fehér fény vágott, ragyoghasodékot. Kész tudta, a napfényt a Lado Assason rendszer sziváltúzták be, amelynek két mm-es az egész orson végig futott. Na. Hol van az... egy üvegszál? Igen, értem, egy üvegszál, nem, tudom, nem néztem utána, hogy ez pontosan micsoda. Hát gondolom ez. Azért láttad a elysium Igen, persze. Az, az, az, az tök ez? Az, az, igen. A, a világ, a Föld, az Dél-Afrika alapvetően. Igen. igen, Fent pedig van egy olyan még sokkal ijesztőbb világ, ha? amit Apple dizainelek alkottak meg. Igen, igen, igen, igen. igen. igen. igen van. nem írza senki azt a filmet. Igen, igen. Igen. Azt is tudta, hogy a armatúra köz, e, köré a rendszer folyton változó égé a sergét varázsolja. És az is eszébe jutott, hogy ha az égbolt kikapcsolnák, akkor a fényszerkezeten túl meglátná a tavak híveit, a kaszinók tetejét és a többi utcát. De a testen mindezzel nem tudott mit kezdeni. 60-as évek náza és egyéb, és, és Popular Science és Ég, többi grafikái. És 2000-et gyűlössze film. Egyébként e a, S stirling, S stirling pont egy ilyen novelei kapcsol ki az eget. a fajta űrállomás. A Generation ek szoktak ilyenek lenni egyébként, ahol ez egy ilyen koncepció is, hogy... Intestalárban is volt ilyen. Hogy a mesterséges gravitációval ezt így oldják meg, akkor így fog kinézni. Mindestalárt, ne. Erről szemben uh, a szemben egyéb... Igen, igen, igen, igen, az, az A Pontosan. Pontosan ezt akarom ráhozni. Igen, csak abban benne van abba a találkozás problémája, hogy találunk valamit, amiből kihalt a Generationship-nek a, Generation a legénység gyakorlatilag. Igen, de már megjelenik ez a kör, és akkor... Engem alapú testben, a és akkor uh -huh. minden is, a tötön és nevezünk be, hogy gyereket szólát az egyedésének köszönhet. Elhaladtak el, egy kirakat előtt. Azok elég csak kiúztuk. Elhaladtak egy kirakat előtt, amelyben az idény párizsi szörmei kellették magukat. Na, tudás pont. Most, most ott tartunk! Most ott tartunk, hogy egy viget nem tudunk folytatni a önállomásra. Mert a Big Mac, ha a dobozban visszük, akkor túl sok helyet foglal, és ekkora súlyt nem szabad felvinni. Itt meg párezsű szerméket utaztatnak föl, amelyeket, mint később kiderült, kollégám eh, eh, Bázisok, de a DNS hozzá igazi nyertszakből eh, eh, veszik. Urista, Tehát... Ez az a klasszikus... akkor nem lehet egy ezeket? Ne. Nem, ne. nem értettem a szóval. Nem feltétlen. Ez a klasszikus, nagybetűs, azért... 64-es betűlt turista. Igen, persze, uh, persze. Hát ez a nyilván... Egyszer voltam Parália-nyaralni, amely Parália-tengerpartot mm. jelent. Uh -huh. uh, Bele se menjünk, hogy ez, hogy alakult ki ez a helyeség Görögországban. Két dolgot lehetett venni, ezt lehet, hogy már meséltem. Aranyat. Uh -huh. Minél vastagabb a És szűrmétel. Egy olyan városban, ahol a nyáron átlagosan 38 fokot rosszabb napokon 37 es fél. Bizony, mivel oroszok és ukránok uh -huh. jártak ott a viszemlet számban, ezért arany és a jó viszonylag jól fogyott. Van nekem egy barátom, akit nagyon sokra becsülök, és majdnem eljött ma erre a rendezvényre. Ő korábban az elmúlt pár évben világkörüli óceán járó volt ilyen valami. Mondjuk azt, hogy ott... Ortiz. Nem, nem, nem, tehát megbízható nem személynek számított. A lényeg az, hogy ő olyan embereknek, akik befizettek egy világkörül útra, olyan embereknek, a hajó egyik shopjában, ugye tudjátok, ez egy ilyen mozgóváros, gyémántot árult. Na most, ez egy bizalmi pozíció, mert ugye minden reggel elzárni a gyémántokat, minden este elzárni, venni az de, de azt, azt mondtam neki, hogy az egyik legcyberpunkabb szakma, amit valaha hallottam. Tehát miért akarna valaki gyilmántot venni útközben, amikor ő mindenféle furcsa helyekre látogat? A és akar, és akar! Hát a hajón és kellene neki venni gyilmántot. egyébként Ja, hogy ott össze van az árva emberek, új kapcsolatok épülnek. Tehát 3000 külgazdag ember, kül ember árva, akik elmennek bora, -bora meg egyéb ilyen furcsa helyekre, és közben, nem tudom, látálem már ilyen hajót, Közben megállnak bizonyos időközönként, kinyílik a hajó oldala, és konténerekben teszik be folyamatosan azt a ami teljesen generik. Tehát egyáltalán nem az a rész, ahol mennek, hanem van sushi, spagetti, bécsi szelet és mit tudom, mi egyéb, és a körülkod ebben jól érzik magukat, és közben dímándokat vásárolgatnak. Teljes adjén, teljes cyberpunk, és ez az, ez az. Most erről nekem ez mondt, ez jutott eszembe. Hogy azért ez, ez a szabadpart ez mennyire a kőgazdagoknak, az új gazdag Hát persze, el, csak az. Csak az. Hogy itt ilyenek vannak, mint Csivában, meg mindenhol más volt, a előre kottatott, kezes lábosok, meg ilyenek voltak a menők. Ami viszont vicces, hogy annak ellenére, hogy van menetrendszinti járat fel az űrben. Most űrturizmus az másfél dolgot jelent. Az egyik az, hogy felvisznek a ruszkik, kifejezesz nagyon sok pénzt, és ott lebegsz csendesen az... Képzeld el, volna egy shop és szépen a led, egy és egy szörvét vásárolni. egy puskát. azt képzeljétek el, hogyha onet ilyen 10 másodpercet percet vagy parabolikus pályatetején, és így tudod, és egy Tulajdonképpen az olaszország magyar. Ország Malévi állat lenne, mert ott ezt csinálták, hogy 40 perces járat, hogy gyorsan kitolták a parfümöt. <gül> az, hogy az, az, legyen az, legyen. az, az legalább két határa van, három. Az egyik azon meg, mert az űrellomás 410 km, de az egy jó hely. A másik van a Kármán vonal a 100, amit kijelöltünk 100 km magasan, ugye 3-4 óra autóval. Egy, egy, igen. És csak ha nincsen dugó. És van a, van a harmadik, hogyha GoPro-t küldesz fel diákként, akkor a 30 kilométer elpattan a meteorológia balonod, és másnap meg tudod a blogodra, blogodra, hogy kamerát küldtem az űrbe. Igen, igen. igen. igen. <Sz> és és am még kint vagy két évig a napon, akkor még adott a fasz. Itt van még egy mondat, ami a erről szól. -tere, a tudja. kollagén az, tulajdonképpen a, a kocsonya, tehát, a így benne van. A kollagén az gyakorlatilag az üzleteknek egy uh, fontos alkotó része. Igen, az a, a nervesítője. Amikor, amikor teljesen... Ez a amikor rokokta. E, hogy mondják, nem tudom, csinálta valaki biológiával olyan ott otthon, még gyerekkorában. A akár akármilyen fajta. Hát téged én senketelek volna. Hát e, be kellettem csirkacsond, akármilyen fajta, betéve mondjuk ecetre, uh -huh. egy vitamin 5-6 napra. Uh -huh. Kiveszed, szóval kiveszed akkor a kollagén marad, uh -huh. a, uh -huh. a csirkacsond formájú marad, hát csak a kálcunk kivelt uh -huh. belőle. Igen. Azt te rákbújt, így kell Na církeződ. valószínűleg ez az, ez az, jöbülen, ez az, de szőrös. Ez az, szőrös. A szőröt azt tudom, hogy egyetén a déléssel. Ez az, csak Ez az, de, de szőrös. Képzeljétek el, egy ilyen... Uh, Na ne búlni ezt ki, mint egy uh, húskankorról rólgatott, nagy disznócom. De, de linksépzés rajta. Valahol van egy szőrös. Tehát kollagén alapú, és szőrös, mert van benne nyest dénes. Valahol van egy... És ez ezt leállhatják. Három légyzetvéter nyest alakú tartály. Én? De most nem, is, nem, nem is kollagén, mennyi, de hasonló, hasonló dolog, amit saját magam lát, Nem itt nem van lehetségesen, nem látom állatkísérlet még, csontnövesztés. Szerencsére balesítás kutya, az egész alsó állkapcsa ment. El akartak adni, az ott az állapostán, ez még jó lesz tegyünk kísérletre. És majdnem, hogy volna, japán rákoknak tenni rákoknak, a kiti páncéljából készült alsó állkapcsa, csak volt, beülteték a kutyának, és a szervezetek körbejújtott a csonttal. Na, ezt úgy csinálják ember mert embernél is csinálják, vagy kinyomtatnak három nyomtatóval egy úgynevezett scaffoldot, egy ilyen álványt, abban nem polagén anyagból, hanem hagyományos csontvelő anyagból csinálnak egy álkapcsot, az felvágják a gyomrát az embernek, belerújtják a gyomrába, ott van fél évet, az alatt kifejlődik a rácsom, ugye a csont rá, ha is utána kinyitják a gyomrát, kiveszkálkapcsot, és visszatesszik a szájára. És működik, és működik mert elik kell, hogy ne teszik csak ilyen szervezetet. Ami persze csinczi, hmm. hogy ez egy őrlőtesen legózás. Még nem az, hogy tiszta akar ized bennél, És hogy mennyi szereidot a... kell szenni, hogy ez túl érdekel? Vannak ötelmi? Na most Chiba ez a 0,3 másodperces. Hát nem, de mondjuk egy kétnapos fel, feladat valószínűleg. a világosan, hogy két percig érleltük mm. a hordóban. Mennyivel menjünk, rá, rá, mennyi menjünk tovább? Na, menj, még menjünk egy kicsit. Még ezt a mondatot még. Úgy képzeld el ezt az egészet, mint egy nagy csövet, amiből belöntelek mindenfélét. Turistákat, vagányokat, ami jön. Magyarász később Belül folyton dolgoznak a finom szűrők, a pénz szépen felakadt, az emberek meg visszapotyognak a kutba. Na, pontosan ilyen valószínűleg a hajó is. Annak a hőrök el kell indulni New Yorkból, és meg kell érdeznie 5 hónap múlva New Yorkba, úgyhogy azok az emberek jelentősen lecsapolták a bajszámákat. Viszonylag igen. Én, igazán, nem nagyon nem tudok halakat tenni, nem tud máshol vásárolni. Nem tudom ezt csinálni, mert egyébként azt mondja az amerikai is, amit szintén írtam meg, hogy hatalmas tisztuk, hogy az emberek nem azért jönnek a hogy nyerjenek. Az emberek azért mennek a hogy veszítsenek. Költsenek. Attól függ az amerikai matematikusok azért járnak a hogy nyerjenek, de őket nagyrészt már kitiltották az elmúlt húsz évben emiatt. Plusz, az... Kérdezi, plusz lett, hogy mekkora lett vagy É, illetve nagyon, nagyon el kell ehhez az egész témához olvasni még a Victoria Koremnek a, a könyvét. Victoria Koren egyrészt is ember, másrészt a BBC műsorvezetője a Szélsőség és Only Connect műsornak, ami amiről annyit érdemes tudni, hogy azt hiszem, két év után panaszkodtak a nézők, hogy az, hogy alfa, beta, gamma, kérdések vannak, az mennyi elitista. Én a következő év azért cserélték uh, ilyen fákra. És ezt így megúzták, és neki volt egy viszonylag komoly pókeres pályafutása, az elvesztem a hogyanom attól, a, a pasimat pókerbe szedtem össze, aztán szakítottunk, aztán világbajnok lettem szinten keresztül. Elvesztettem a pasimat pókerben az mennyire És megírt meg, meg ezt, amikor meg. már, már nem a köszönnek neki a, a, a teremben, maga csak maga maga oda viccentenek az öregek. Eh, bocsánat, kicsit visszatérek meg én ide. Eh, annyira, annyira 80-as évek, annyira kod az annyira Atlantic City ez itt, hogy egyszerűen nem lehet, nem lehet leválasztani róla. Tehát e, ő egy nagyon egyszerű extrapolációval fogta azt, amit akkor látott Atlantic City-ben, vagy e, inkább a koldáző mert ugye most héten elő fognak kerülni franciák. Francia tílindzsekből álló trióról lett figyelmes, a sácok sárkány repülőztek. E, élénk alapszínűre festett egyszerű gépeik, e, mint neylon háromszögek keringtek néhány méter a vízpernelet fölött. Egyikük kilendült, belőlt. Kézzel egy a időre meglátta, sötét nyílt haját, barna melleit, szélesen vigyorgó fehér fok sorát, a levegő folyóbisztól és a illatozott. annyira durva, hogy Bye -bye. űrben vagyunk. Igen, dünnyög te. Rengeteg pénz. Igen. És... tehát hm, ezek, ezek pénzszagók, ezek az emberek. De aztán kiderül, hogy mi Hát ők... ők, ők zsaruk. De, ők de ők olyan tínézszer. zsaruk, akikben iszűn sok money van tolva. Tehát nem tudjuk hány évesek, de valószínűleg nem gyerek. E, és a meg van buherálva a testük, mindenük meg van mert ki van fizetve nekik a legjobb lakosztály, és ott repülőznek, a legdrágább sárkányrepülőzni a világon, nem a Földön, a világon. Mert kicsi, fiú, sokkal idősebb. Igen, az így, az jön, az jön, így van. van, így van, biztos nem tűnik, át vannak módosítva tényleg, ami bármikor lehetséges, ugye, ebben a világban. Na, um, viszont itt, szépen, ha nem menjünk tovább, nem mert, menjünk tovább? Uh, mert... Van egy ilyen kis választóvonal is igen, itt egy választó a végsőtérben. Igen, egy választóvonal. kaptárba. Igen. Hát sajnálom, én tovább akartam majd jutni, mert beförgettem volna a rendszert, de ne menjünk, jó? Legközelebb megförgettjük. Mindig azért. Igen, tehát 12. A ez a 12. alkalommal Ez a 12. alkalom, 216 oldalas könyv, és a 109-et adjuk. lehetünk magunkra.